Evo mene opet. Samo jedan dan nakon prvog podcasta. Rodilo mi se nekako ideo u glavi pa da evo da snimim i drugi podcast, Naime, iskreno malo sam njen pisati blog post koji ću definicijno morati pisati e, za početak bi podsjetio sve moje svjetitelje, neki već znaju, znači pravim prošle godine pokrenuo sam jedan e, natječaj jedan ovak miše neslužbeni nacionalni natječaj kako sam ga nazvao, moj ured 2010. na radi se o prikupljanju vaših ureda e, po principu S S, znači kakav je kakav radite, znači jedina jedini uvjet u svemu tome je bio da bude to kazano vaše radnot radno Atmosfera. Dakle, nije bitno da li ste, ste bloger, da li ste to nekakvi privatnik, obrtnik. U principu ideja je pilot projekta, pilot nadječaja, znači da vidimo da li će postojati nekakvi odaziv na sve to. Nekakve smjenice sam već ja zadal tam gore, znači bila je ideja da se od početka napuni 24 ureda do 31. sječnja. Međutim, to je bila inicijalan djelatnik nakon toga sam smanjio na 20 radova. Ako se do 31. srečna prikupio 20 radova, ću pokrenuti nekakvi natječaj odnosno službeno glasanje, ukoliko neće stići 20 radova do kraja, znači ovog mjeseca e prikupljeni radova će biti produženo do e, kraja mjeseca veljače znači do 28 veljače. E, do današnjeg dana eto stiglo je već nekakvih e, samo vidim, e, 16 radova što je ga, jako dobro brojka to tako velim. Znači još imamo nekakvih mjesec dana da se prikupi četiri rada, kad to bude 20 radova i onda tokom mjeseca veljače bude u obliku jedne ankete eh, jednostavno glasanje, znači posvjetitelje će glasati, a kako sam je najavio, na, budem u smislu odnosno ovaj sam u fazi osvišljavanja eh, nekakve glavne nagrade u obliku eh, najvjerojatnije to najvjerojatnije bude to neki digitalni kompaktni fotokaratič uglavnom samo bi još vi koji ste poslali super, vi koji još niste poslali, a planirate poslati evo, na. znači će i dalje otvoren, eh, ovo se nalazimo link se nalazi na mojem blogu u imate ga odmah iznosama, odavijem točno tamo s desne strane, u desnom stupcu nači ispod onog glavnog dijela zagovljivom je ured moj, moj ured 2010, znači prijeve su tijeku toliko toga, dakle, natječaj je tvoreni traje do kraja mjeseca, odnosno prikupljanje radula traje do kraja mjeseca e, najvjerojatniji će proći do kraja mjeseca pa tako da će veljaće biti zaglasanje i to, čisto da vas poćeti uh... Na ovom podcastu bih spomenuo još jednu stvar, još jedan projektić koji sam pokrenuo nekdje krajem prošle godine. Inspiriran neku ruhu jednom knjigom koju čitam, koju je s čitanjem. Knjiga se zove Nova pravila marketinga i PR-a. Projekt koji sam usmišljio je u principu e, već postoji na našem tržištu, međutim koliko sam uspio vidjeti taj sajt, on baš i nije nešto posjećen. Ima materijala gore, ima sadržaja, no, nekako mi se to skupa izgleda nedovoljno baš nedovoljno promovirano radi se o priučenjima za javnost znači imamo uh, priučenje za medije priučenje za javnost znači u principu kod nas ju uvijek posto so nikako nepisano pravilo da uh, PR agencije odnosno Tvrtke koje žele i zanslati nekako prijučenje za javnost, da li se radi o nekakvom njihovom proizvogu, da li se to radi o nekakvom njihovoj nove usluzi ili, ili nekim novitetom koji bi oni htjeli e, obavjestiti javnost. Naime, oni rade e, PR članak koji e, u 90% slučajeva čak i više šalju e, ili marketinškim agencijama koja onda opet dalje u suradnji sa portalima osmišljavaju nekakve reklamne članke odnosno sponsorirane članke što baš i nije najsretnije rješenje znači sve ovisi koliko je ta agencija i koliko je ekipa na portalu prvo sposobna a drugo voljna raditi do takvog jednom tuđi posao to je čisto posao PR agencije odnosno koliko su oni kompetentni za napisati PR članak koji dopire do ljudi Sljedeći prilijek od svega toga mislim kod svega toga problem kod jer članaka u Hrvatskoj je to što e, i agencije i ljudi šalju iste znači, nekom određenom krugu novinara koji koji već imaju na nekoj svojoj listi e, nekakvim općenitim mailovima koji onda stižu na adrese marketinga uredništva razno raznih e, portala e, u većini slučajeva to je desetak 15 godičih portala koji onda dobivaju te mailove te pa ja, mu u neka pi 10% isti budu objavljeni. Dakle to je ono po meni greška koju rade e, PR agencije odnosno one bi se više trebale usredotočiti na e, medija na, na, na priopćenje za javnost. Naci e, priopćenje za medije treba postati priopćenje za javnost jer čime je su blogeri Naime, blogeri su ljudi koji evo, vape za razne, razne sadržajima, koji koliko je svaki dan dočekao neki PR članak na, u mailboxu, oni će se raspisati o njemu, oni će ga objaviti na sajtu, naravno, ako je to u njihovoj nekakoj domeni. Kod blogera se može postići onito takozvani viralni efekt, a to znači da će taj bloger biti taj blog post biti u nekakvoj open source, creative common licenci, te će biti dostupno drugim blogerima da ga preuzmu, da ga jednostavno šire, da ga linkaju, da, da, da, ne znam, da, da postaju po forumima, odnosno uglavnom može doći do jednog kvalitetnog širenja, odnosno u neku ruku veći dosek može postići ukoliko bude taj to priopćenje e, namijenjeno javnosti, a ne sami medijima. Znači, šta vam znači, ako bude on napisan u, ne znam, u današnjem broju jutrnjeg list znači ako bude, vjerojatno će taj doseg biti vrlo minimalan, dok s druge strane, ako taj isti, isti, isti članak bude objavljen u nekom postu u obliku blog posta, Uh, on će najvjerojatnije biti daleko bolje i indeksiran od strane google i puno više posjećen i da kako biti će veći doseg Stoga toga jedna moja ideja uh, neću reći da je ono moja univerzalna unikatna ideja da nikog to nema vidio sam jednu stranicu vidio sam jednu stranicu onosno, u komentarima mi se javim jedan kolega bloger iz, uh, iz Srbije koji također ima uh, odlično razvijen sajt u komentaru uh, tog posta koj budem slinkovao na ovog dio ovog podkasta u tekstu e, možete pronaći te dvije adrese da sad ne tražim. Uglavnom e, ono što sam ja pokrenuo je jedna, jedna jedan portalčić jedan sajt ić biti, biti tehničkim pogledu to je, radi se o blogu, rači radi se o WordPress instalaciji na adresi priopćenja.biz.hr znači priopćenja.biz.hr uzeo sam se sad što neku beslaknu domenu čisto da, da vidim kako će radit, kako ćeš ljagat. E, sajt, servis još službeno nije van, još ga radim, još imam neke stvari za prevesti, neke module za posložiti itd. A, a generalna ideja je da e, na sajt, koji ću ga kasnije promovirat znači i direktnom email kampanjama i Mislijed, kompletni medija plan kako ga promovirati. Znači, ideja je da i PR agencije i tvrtke koje žele znači, od medija, od razno raznih uslužnjih djelatnosti, od e, subjekata u, u, u javnom sektoru, znači, da oni šalju svoje prijučenja za medije na jednom mjestu, a to je konkretno recimo taj servis. Oni se tu objavljuju, oni budu jako dobro indeksirani od strane gobla, oni budu spromovirani u neke blog zajednice. Znači, blogeri će dolaziti po, po inspiraciju za budući blog postove, referirati će se na neke stvari, copy-paste će i odavlj itd. itd. Znači da bude jedno svjedište i blogera, znači koji vape za sadržajem. I s druge strane ljudi koji imaju sadržaj, koji imaju takve općine pa da jednostavno postaju tu. Znači oni mogu dalje raditi svoje kampanje, znači ja recimo na svoj mail koji je, to, nije moj privatni, imaju moj mail bloga, nekoj mailu na monitor HR adrese, nego bi imamo jako puno takvih priopćenja za javnost, od sasvim nevažnih pa do onih bitnih. E, jako mali broj se objavljuje to. Znači, jednostavno ono što je glavnom uredniku i uredništvu interesantno, oni će to objaviti. Znači, nama je u interesu da jest bude zanimljiva čitateljima, da vijest bude zanimljiva javnosti, odnosno da bude u nekakvoj politici objavljivanja vijesti na monitoru. To znači da jednostavno doseg doseg takve mail kampanije je izuzetno mali. Prvi i osnovno, one nisu ni targetirane, one se šalju masovno u svim se kućama, 10% tih medijskih kuća možda objavi, od tih 10% što objavi, jako je mali postotak čitatelja koji opće to prihvati na neki način i i odreagira. Sto galerica na je tako rek priučena za javnost. znači pri ocjena točka da će to tjedna završiti. Evo sutra nam dolazi jedan blagman koji završava ovo božićno novogodišnje raspoloženje po čovjeku. malo za laptop to pokušati završiti i onda do kraja do kraja jednog možda čak i ajde, reći, ću, reći ću početkom sljedećeg tjedna bude službeno van i kremit s kampanjom, pa eto, e, naravno, obratit ću se i vama, učiteljima i blogerima i slušateljima, čisto da ono, mogete na neki način e, spromovirati, proširiti taj isti portal, znači, budemo smislio nekakve PR vijesti i nekakve objavice. E, sam servis je zamišljen kao nekomercijalni, znači, e, za razliku od novih drugih e, koji se naplaćuju ja sam za sat avlučio da on bude free, Jedino što ću gore stavljati su nekakvi eventualno baneri s vremenom Znači čisto da se pokriju oni, pokriju oni osnovni troškovi hostinga, servera Na kraju kraja mog vremena koja sam uložio to ono, odnosno eventualno u budućnosti Ako bude nekakva ekipa na tome radila neki suradnici Znači da se oni čisto na neki način financijski kompenziraju za svoje uloženje, trut, vrijeme i i znanje koje možda uloženo u svijetom. Eto. I za ovaj današnji podcast imam samo još jednu neću reći obvezu, ali ću reći jedan novitet koji se desi u blogarske blogersk, zajednice hrvata. Naime, svi znamo blogeri.hr znači jednu hrvatsku blog zajednicu. E, ekipa je odlučila novu godinu malo žešće startiti. E, pa je o tako već... Danas je gotovo jedan novo poglavnji, jedan novi modul koji su različno gradili, a ja mislim da je snimanja, ovog kasta, ja mislim da su oni već aktivirali, najme radi se blog role blog role, blog role je zamišljena kao RSS reader, da će jednostavno biti popis posljednjih, ne znam, 20 blogova, bit će to podijeljeno na nekoliko stranica E, u principu jednu sličnu situaciju ima BAK.hr, e, međutim evo, osobno jako u, u, dobro surađujem sa ekipom iz Blogger.hr, znači dječki su, ono, su sretljivi, zainteresirani su za sve novitete i ideje, tako da evo, blog rola je pokrenula, a kao jedan onak e, Nesložbena najavica je da razgovaramo i o tome da se pokrene još jedan modul koji će pokriti znači osim blogova, osim blog role, osim Twittera, znači da bude pokreno i ova mala zajednica, mala ali raste znači zajednica podcastinga gdje će biti audio-video casting, no, o tome ćete biti obvješteni na vrijeme naravno, sve je bilo jedno pozlo i sve podcastere. E, pa evo, prijavite se na blogeri.hr, registrirajte se gore, objavljajte svoje blogove. E, da pa će, možete vi objavljivati i podcastove, znači nije nikakav problem, a s vremenom ćemo da napraviti a, nekakvu tu zajednicu, nekakav community, se središnicu, središnicu gdje će se sakupljati podcasteri, razgovarati, tražiti ideje, tako dalje, tako dalje, širiti svoje linkove, širiti svoje castinge kastove i tako dalje, tako dalje eto, toliko od mene, pozdrav